Майже такою була позиція захмелілих од естетичного нігілізму і безпросвітно темних пролетарських письменників, коли вони після жовтневого перевороту скидали з корабля сучасності всю літературу, яка була до них, і оголошували нову еру від себе. У такому присуді спостерігаємо й той неприхований естетичний шовінізм котрий з'явився в нас останніми двома десятиліттями, з'явився як один із процесів ожорсточення, що ланцюговою реакцією котиться всім нашим суспільством, Бо ж надто активно стали працювати в нас ліктями, корпоративна конкуренція незрідка видається грою без правил і без етичних табу. Часто вона нагадує війну на знищення. Ось у такому контексті говоримо про Григора Тютюнника. І говоримо, не оглядаючись назад, і не розглядаючи його постать крізь побільшувальні лінзи. Як виявилося, він не відійшов в історію літератури. Він поряд. З нами. Грігір Тютюнник, якого давно немає з нами фізично, височіє далеко попереду. Там, куди ми йдемо, чи принаймні хочемо дійти. Така особливість небагатьох письменників. Вони не лишаються тільки в своєму часі. Навіть якщо їхня сюжетика цілковито йому присвячена. Такі письменники – константи. Бо ж і найсуворіша переоцінка цінностей для них не страшна. Жодній інфляції вони не піддаються. Моди й погоди на них не діють. Кожен, кому пощастило знати Григора Тютюнника, погодиться. Література для нього була як релігія для глибоко віруючого. Споміж усіх, хто пише і хто вважає себе письменником, таких безмежно відданих слову – одиниці. Можна навіть сказати, що письменництво для Григора Тютюнника було високою місією. На сьогодні отака свята переконаність у неперейдешній важливості слова в житті твого народу бачиться навіть наївно старомодною. Змінився світ, змінилися ми, а чи на краще? Ставлення до літератури за вперше, молодих поколіннях втратило високий народницький піетет. Входячи в літературу, не забудь витерти черевики. Здається, вже ніхто не виголошує імперативів про служіння літературі. Здебільшого розповідають, як і кому для їхніх життєвих успіхів служить література. У бездонне минуле відійшли готовність до подвижництва і саме подвижництво в ім'я рідного слова. Мов легендарна Атлантида котра дедалі більше обростає оригінальними гіпотезами. Кажуть, що таке трепетне ставлення до літератури безмежна віра в можливості її впливу на народ властива перед усім народам, чия доля скалічена колоніальним становищем. Тільки в таких народів письменники часто стають національними провідниками, чиє життя поглинає політична чи громадсько-просвітницька діяльність, а література – з огляду на можливості уривати для неї час, стає мало не гобі. Представники літератури історично благополучних народів навряд чи повністю зрозуміють повороти життєвих доль Бориса Грінченка, Лесі Українки, Івана Франка, Василя Стефаника. У мемуарній книжці «Коріння» Григір сповідається про свій шлях до української літератури. Це дуже важлива книга не тільки для зрозуміння творчого становлення молодшого тютюнника, а й для особливостей формування його етичних та естетичних засад, котрі в тютюнника поєдналися так нерозривно, що важко встановити, де в нього закінчується одне і починається друге. Поєднання це було майже унікальним у той час, а сьогодні воно виглядає мало нереліктовим. Здається, література безслідно втрачає свій ореол, а письменник, саме сучасний український письменник, стає супроти таких віруючих у літературу, як Григір Чутюнник, безнадійним атеїзмом. Григір Чутюнник виріс передовсім на традиціях національної прози. Коцюбинський, Стефаник, Тесленко, Васильченко сам чув однього, як студіював він цих авторів. Подекуди в нього навіть можна знайти їхнє стилістичне відлуння. Водноразі з цим він цікавився Андрієм Платоновим, Юрієм Козаковим, захоплювався Василем Шукшиним, навіть перекладав його калину червону. Але він ясна річ не раб традиції. Він той художник, який, відштовхуючися від неї, творить на її основі нову традицію – осучаснену, помножену на динаміку нових часів. Якщо переважна більшість наших прозаїків намагалася діяти за принципом і богові свічки, і чортові, тобто трохи бути соцреалістами і трохи незалежними від нього френдерами, що згубило навіть декого сталановитих шістдесятників, то тітюнник лишався в цьому максималістськи непоступливим. Він одним із небагатьох ніс у душі відчуття внутрішньої свободи. Чи й треба казати, що відносини таких людей із суспільством складалися вкрай драматично? Як відомо, за все треба платити. А за незалежність та порування до свободи плата особливо висока. Якщо ти живеш у тоталітарному суспільстві, де владці контролюють не тільки твої думки й настрої, а й, здається, кожен подих. Нині в нас напала якась діарушоманія. Знай, ми словами про себе всетерпеливий папір. Устав, поснідав, подумав, почитав, почув, а головне – похвалив себе і не забув занести до манускрипта похвали інших. Ясна річ, такі щоденники карі цікаві хіба що самим собі та своїм ближнім, а приналежність їхніх екзерсисів до літератури вельми сумнівна. Щоденники братів Гонкурів, Жуля Ренара, Джона Фаулза – то зовсім інша річ. То література, психологія творчості, поважні документи невпинного самоаналізу, панорама їхньої доби – це воднораз інтелектуальні романи, психологічні трактати, автобіографії, оркестровані на багато голосів, оскільки в тих щоденниках присутні сотні видатних людей, чиї імена належать історії. Щоденникові нотатки Тютюнника і його робочі записники дають виразне враження про його людський характер і про винятковий піетет до літератури. Це беззаперечно щоденник справжнього письменника – ані трохи невраженого якимось нарцисизмом чи манією величі. Чутюнник напродив літературоцентричний, гостро спостережливий, іронічний та самоіронічний, пожадливий на психологічні деталі і на свіжі слова, а головне на типажі. У цьому розумінні з його подеколи просто хапливих нотаток вимальовується цілий паноптикум. Декого з цих індивідів ми побачимо в його оповіданнях і повістях. А художні депажі в нього справді незрівнянні. Важко назвати когось з українських прозаїків, хто володів би даром пластики і психологічного портретування на рівні Грегора Тютюнника. У цих записах можемо спостерегти, як добирає він штрихи й деталі, з яких вимальовується виразний образ. У кожному з тих персонажів проявлено його людську сутність – Кожен має глибоко індивідуалізовану соціальну фізіономію. Але Тютюнник – не тільки вигадливий побутописець. Тютюнник – письменник-філософ. Хто не погодиться з тим, що його обмарило, це сказати б, абсолютно хрестоматійний екзистенціалізм. Або ж триплачі над Степаном. Українська критика загалом прописала Григора Тютюнника в нашому загальнолітературному літературному контексті де йому відведено осібне місце. Григер Чютюнник був у нас такий один. У нього з'явилися численні послідовники епігони, однак жоден із них навіть не наблизився до його художнього рівня. Ясна річ. Чютюнника треба розглядати в русі тенденції світової літератури. Важко сказати, взорувався він чи не взорувався на неї. Однак хто заперечить, що, скажімо, Нюра, це один зі світових шедеврів про маленьку людину, роздушену суспільством. Або ж хто заперечуватиме, що Климко чи Вогник далеко в степу не розділи з популярного в західних літературах жанру, що його озвучив назвою свого роману «Сповідь сина віку» Альфред де Мюссе. Хто не погодиться з тим, що «Смерть кавалера» чи «Облога» не еталонний зразок популярного на Заході роману «Виховання». Зрештою, всі ці моменти – Своєрідне домашнє завдання для наших істориків літератури і критиків, яким ще належиться осмислити Григора Тютюнника в значно масштабніших за наші домашні координатах. Здається, перші такі спроби вже є. Мені ж при цій нагоді належиться сказати про те, як невтомно справується тут літературознавець і текстолог Олексій Неживий. Завдяки йому маємо цілу низку важливих видань. Щоденники письменника, записники, листи, відреставровані після цензурних вівісекцій тексти. Нам легше збагнути завдяки цим матеріалам, звідки Григору взявся, як зростав сам у собі і яким бачилося йому його місце в літературі. Але знову повертаюся до Григора Тютюнника, якого, здається, вже почали забувати». Як уже мовилося, Григір часто бував у конфлікті не тільки з середовищем, у якому